الرحيم د خبري مقبول سلور قسمنه د ویلو نبات علما په خبره واحد کی دا چې کم تقسیم دی صحی لی ذاتی ہی صحی حسن لی حسن لی غیری ہی داٹول پا خبر واحد کې تقسیم دے دی کی یو استعلا محدثین دازے کرکی چ خبره واحد خبر الواحد المحتف بالقرائن یعنی اغه خبره واحد چې اغه قرائن راګیرکړي وي خبر الواحد المحتف بالقرائن دا روایت منگل اکصرا د ترجیح په ځ ک دا منږله کار را کوي چې کله روای دا سر را شي چې پای کې منږ ته د ترجیي کول غواړي نو کم خبرې واحد چې دغ قینڅومرهواوي دومره دغ قو د را ګو د وجه نهغ خبره واحد کې قوت او مظبوطواله اغا راشی دا خبره واحد مقابله کی چپای کی دا قرائن دا مثالونه وزتا اوس ته ان شاء الله اوه ما نو دي ته وي واحد محتف بالقرائن د دې تعریف پتایسي ر مستلح الحديث کی اغا دا کړه شوی دی الخبر الذي به من الامور الزائدتي ذات صور اشيركما خبر واحد المحتفو بالقرائن خبر واحد المحتف بالقرائن خبر واحد محتف دي توي چياغا احاطة كده وي گير چاپير يعني آغا خبر واحد. ياغا راگرکړې شي وی په قرای نو سرا خ قر... قرائن جمد قرینتوند او قرین ستا وی خ قرینا هو امر یشیرو اله مطلوب داغا علامه توئی داغا دا سستوی چې هغه د مطلوب طرف ته اشاره کوي د مطلوب طرف ته اشاره کوي زه تاسو دا په یو مثال سره په یول غواړم مثلا زید دوبئی ته دا مثال دی مثلا زید دوبئی ته تللو خو اوسه ز داغه باره دا داغوه ما چه نن ده نه پورز بانه لکنن ده منگل رزوه نن ده منگل پورز بانه ما آغا اوکتا چه آغا کور تدن نکیده یعنی آغا کور تراغله ده داغوز زما خبر واحد ده د ددی خبر واحد المضغط والي ده پار قرائن سدي خا أحمد ويلي چه ده زياد خزا ده پلار يراغا اچانك تخبل خاون كور توابس رالا محمد ويلي چه ده والدين دې مري ته تلیو د آوټینګ د پارا او غي د مرینا واپسي وکړه ساجد ویلي ساجد ویلي چې د زید زوی چې هغه په بخور کې په کالج کې یا په یونیورسيټي کې هغه سبق ویلي نو هغه د هغه ځینه چټی راوغستا او هغه کور ته روان شو او زما خبر چې کومونو هغه د خبره واحد په درجه کیو یعنی د یو کس خبرو د یو کس ویناوه لیکن داغه د خزي د خپل پلار د کور نه واپس راتلل دا رنګي والدين داغه ټور نه واپسی کول د زوی د کالج نه یا د یونیورسيټي نه چټي راغستل او کور ته راتل دار طول قرائن دی, پا خب دی خبر خبروانی چې زيات د دبي نه واپس راغلي دی دا اسان مثال دی یعنی اوس دا خبره واحد اغه قرائن دا دی اغه علامات دا دی نو دی زم خبره لتقویت ورک دی زم خبره کې قوت پیدا ک نو خبره واحد کی چې دا څو اقسام دی دا یاد ساتی دی سرچکل بازی قرائن حالان که اغا سندونه نی یعنی دا قرائن دا یو خو گن سندونه نی دا سندونون ایلاوه بازی قرائن او بازی علامات دا سیوی چه اغا اغا روایت کی پا اغا واحد کی قوت او مضبطوال تیدا کی نو تاریف ده دے چې الخبر الذي احاطا خاغه خبر چې هغه راګرډې وی وقت او یوزې شوی وی داغه خبر سرا من الامور الزائده بازی زیاتی سزونه چې هغه ارینمون په قراین سره تعبیر کو وقت رنا من الامور الزائده خا او یوزې شی دغه خبر سرا دغه خبره واحد سرا بازی زیاتی امور علا ما يتطلبه المقبول من الشروط حكم چه د مقبول د شرایطنا اضافی یعنی یو خو په خبره مقبول کې اغه پینځه شرایط دي دا داغینه اضافی باز قرائن دي چې په یو روایت کې په یو خبره واحد کې قوت پیدا کړي او پای کې مضبوطوالي پیدا کړي یعنی دا په اغه پینځو شرایطو کې شامل نه دي کم چې په خبره مقبول کې پکار دي لیکن دا زائد امور دی او دا زائد امور ہما په خبره واحد کی د تقویت او د مضبوطوالی باعث جوړی کی د دی بیا د دی قرائنو د دی مختلف انواع دی د دی مختلف قسمونه دی لکیو د قرائنو نادا چې بخاری او مسلم یو حدیث اگر راوړی وی بخاری او مسلم یو حدیث اگر راوړې وي نو د آیات ساتي دا د بخاری او مسلم د حدیث راوړل په خپل کتابونو کې دا یو اضافه قرینه ده یو روایت هغه په نورو کتابونو کې مراغله ده یعنی پای کې د صحت هغه شرایط خپل موجود دی پای کې شک نشتا خو لیکن او مغه روایت بخاری او مسلم راوړې ده یا بخاری زان لراوڑه ده یا مسلم زان لراوڑه ده نو دا اوس یو یو امر زاید ده دا اوس یو زان لرا اضافی قرینه ده داغ دا حدیث د د دا صحت د ده شرایطونا یو اضافی قرینه ده چه کم ده ده خبر واحد سره یو زیشی او پدی کی قوت او طاقت پیدا کئی داغی وجه ده دا ده چه بخاری یو مسلم په د حدیث په باب کې دا غي شان د ټول امت ته معلوم دي بل دادا د دا روايات او په صحت کې او په ځان د روايات د صحيح او د دا ضعيف داغي په تمیز او داغي په پہچان کې چې دا غوي کومه ملکه ده چې دا غوي کومه ملکه ده نو هغه نور ته حاصل نه ده دا بل دادا چې امت دا کتابুনা دای قبول کړي دي په اتفاق سره یعنی په دیبانی او قسم ل تواتر ده او دا د کتابুনা د صحت په اعتبار بانی قبول کړي دي نو د دې وجهنه دا د یو روایت په دې کتابونو کې راتلل دا یو اضافی قرینه ده د دې مثال دا سده لکه تاسو مثلا زبر ته د تفسیر ابن کثیر حوالہ در کما سوره ال عمران کې چکم د غایتو ناراضی و انی سمیتھا مریم و انی اعیزھا د مریم د مور چې هغه کما واقعید فلما وضعتها قالت ربي انی وضعتها انسا peace سلام دنیا چې نظر منلو د دا غايات د لاند دی و اني سميتوها مريما حافظ ابن کثیر د ماشم د نوم دراوړلو روایت ذکر کای چې په دی باب کې دوه قسمه روایات اغه راغلي دي اذونه قسمه روایت اغه اخبار مقبوله دي اغه مقبول روایت دي یعنی سندن کمزور نه دي یو پدې کې هغه روایات دی کوم چې بخاری او مسلم راوړي دي او هغه روايات کې د نبی صلی سنت طریقه دا ذکر شوی دا ابن کثیر تاسو ول مطالعه کئ چې معصوم شوی دی او نبی صلی الله علیه و سلم په ورځ اغلا نومی خوي سمې ته همریه مدغه د نوم د کې خودو د غایت د لاندې ابن کثیر دا بحث کړي دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او اور لکه لکزمنگ په ذهن کې خدا د چ ماشوم لبپوم او رضباندی نومک دی, دی. په صحیح روایاتو کې کم چې بخاری او مسلم ذکر کړی دی نو دا د لومبنی اور رض هم روایات شته دی او دویم قسم روایت هغه دی چې هغه په اووم اور رضباندی دی دا د بخاری او د مسلم نه علاوه چې د حدیث کم کتابونه دي مثلا ترمذی دی ابو داؤد دغه دا قسمه کتابونه دا دویم قسم روایت اغي ذکر کړی وی لیکن اوس چې من کله په دې دوه نو روایتو کې د ترجیح خبره کوو بدايات ساتي کم چې دوړمبانه ورزي د نوم د کې خودو روایات تیچو کې دا بخاري او مسلم را وڑی وی دی. نو دی یو زره برابر یو ترجیح په دې نورو روایتو باندې دا حاصله ده حالانکه ټول اخبار احادیث لیکن دا چې کم بخاری او مسلم را وڑی دي د غریوایات دا محتفل قرائن دي او قرینه سده قرینه دا د دا, دا بخاری او مسلم را وڑی دي دویم د محتفل بل مثال چې بل قرینه اغاسی شه دي د غریوایت دغه مشهور دی یو خود دغه والا مشهور دی چې کم منګه د خبره واحده دا قسم ذکر کا چه رواه سلاستن فا فی کل طبقت من طبقات السندی ما لم يبلغ حد التواتر بعضی روایات اغا اغیط دا درجه درجہ اغا حاصل شوی بی نو اگرچه پا آغا روایت کی پا خبر واحد کی یو قدری کمزوری بی یو قدر کمزوری پا کیوی لیکن دا د دا شهرت قرینه اغی سره شامل ده نو دایات ساتی دا غا شهرت دا وجه نا اغا واحد اغا مخبول کر زیدلے دی دا داسې دا مثال هم دی او داسې سی مثال هم دی چی اغا خبر مشہور دی یعنی پدی اعتبار چی اغا دیر زیاد دا فقهاؤ دا مخبول اوس انم الاعمال بین نو کد محدسینو پرنا کی ګوري دا روایت خو غریب دی زکا چی دا غد یو صحابی نصابت تے او بلکې یو صحابی سچی دا تابعی نکیم یو تابعی یو دا غن چلان دے شاگرد دے دا غنم دے یو کس نصابت تے بے لان دے بے کسان گنشوی دی لیکن دا روایت اس دیر مشہور دے انم الاعمال بن نو دیتا یو یو درجه د شهرت حاصله ده او باځي روايات کې کمزورتیا هم وی لیکن یاد ساتي اغه د شهرت داسي یو مقام ته رسیدلې وی چې امت داغي داغه شهرت د وجنا اغه خبره واحد اغه قبول کړي دي د دې مثال د دې دا دامنګ سره د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ داغه حدیث ده نمکی جنبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اغلی گا یمنتا او اغتیوئے لے چی کئی فتقذی یا معاز معاز فی صلی اللہ سنگا کے وی اقضی کتاب اللہ او بیا اغپورا اگد روایت تے دا حدیث دا پا حقیقت کې مرسل لے دا حدیث پا حقیقت کی مرسل لے چې چپدی کی د معاذ ابن جبل ینه دی کیغه روایت کې کی الفاظ راضی داسې چان جماعتم من اصحاب معاذن د معاذ ابن جبل په شاګردانو کې د پوره یو جماعت نه دا نقل لې او عن معاذ او غی د معاذ ابن, ابن جبل نا یعنی د معاذ ابن جبل د شاګردانو کې پوره یو جمع غفیر د دې روایت کئ اوس نمونه یې نه دی ذکر شوی لیکن دایات ساتي لکه ابن قیم اغه داوی لما تلقت هلقافه عن الكافه دا روایت تو امت کی دمر یو یو غن ډلی د بلی غن ډلی نه دا اغسته دی چی غنو به صحت ها عن طلب الاسناد لها چی محدثین د دې د اسناد د طلب کول نه اغي استغنا کړي دا او اغي د بی‌پرواشی وی دی بی زکه چې د دې حدیث دومره شهرت دي ته حاصل بل دا د په دې حدیث کې بازی دغم غم داسې دي چې به روایت کې شعبهم دي نو شعبا د شوباب مبارک دا, دا وایي چې کله تا شوبا د یو حدیث پسننت کیولې ده نفشه د دې دایې کبهي نبی خپل لا سونه په روایت باندې نورم کلک کینې هغه کلکونی سا نو په دې روایت کې شعبهم دي نو مقصد دا دې چې دا روایت د تا اوس داغه شهرت د وج دا یو قرینه دی حاصله دا او دا خبره واحد دا مقبول ګرځېدلې ده د د قرینی دراگیرولو د وج نه او هغه سو قرینی دی یو دا یو شهرت د تحصیل دی بل د روایت په سند کې شعبد بل پدی کې د معاذ جبل سیو شاگرد نه دی ذکر بلکې عن جماعته من اصحاب معاذن د معاذ ابن جبل پورا یو جماعت د شاګردانو غیته اشاره ده او بیا په دې دي ته یو شهرت حاصل دي نو دا دغه یو بل آسان مثال ده چې اگر روایت اصل کې هغه به دومره مشهور وی چې هغه خبره واحد تدا یو قرینه ملو شو یعنی یو ملګری او, او ته ملو شو چې داغه دغه دا قرینه به یو ځکه دوه دو وجنه هغه خبره واحد هغه مقبولو ګرزی ده درم قرینا اغا دادا چه داغا روایت پسند کی لکه محمود طحان وی پا تیسیر و مصطلح الحدیث کی چه الخبر المسلسلو بالاعمت الحفاظ المتقنین چې داغا خبر کی یعنی آغا سند کی دلویلوی امامانو داغی نمون راشی لکه کل حدیث الذي يرويه الامام احمد عن الامام الشافعي عن الامام مالك لكذاس حدیث چاغه امام احمد روایت کئد امام شافعی نا او غیر امام مالک نه روایت کئ نو چې سړی لکد دي حدیث سند تو نو ک یو تن اصول حدیث ویلیم نی او چې صرف غت دور پتہ چره دا شاگردان دی ناغه وای چې هو سمرا یو سلسله الزهب دی داو بالکل د شروع یو یو سند ده او د دې مثال منګ سرښتا په تفسير او مصطلح الحديث کې دا مثالونه نشتا د دې مثال منګ سرښت دي ابن کثیر د سوره ال آیت نمبر 169 بلان دي کم چی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون حافظ ابن كثير دلته شهداو په ژوند باندې چې کوم بحث کړي دي نبی په کې یو دا روایت ذکر کړي دي چې د کعب ابن مالک رضی الله او دا مسند احمد کې امام احمد دا روایت راوړې دي امام احمد اغا داوي ابن كثير الفاظ داوي فان الامام احمد رحمه الله رواه عن محمد ابن ادريس الشافعي زاد ابن كثير دا روایت دا تاسو سره شر کوم فان الامام احمد رحمه الله رواه عن محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله عن مالک ابن انس ز امام احمد د امام شافعي شاګر ده او امام شافعي دا امام مالک شاگرد دي فان الامام احمد رحمه الله رواه عن محمد ابن ادريس الشافعي او غي عن مالك ابن انس ان او به مالك ابن انس عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك او عبد الرحمن دخل بلارنا كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه روایت کي چې نبي عليه الصلاه والسلام فرمای نسمت المؤمن طائر د مومن روح دا یو مارغه په شکلکیي یا علووقفی شجرل جننه چې هغه د جنت پوو کې را زړند وي یعنی هغې پههشااخونو او انګ ناستې حته یرو یرجعه الله العلله جسد یوم م بهسوو تر دی چې الله به را واپس کی د مومن دا روح دغه بدن ته په کم وور چې الله دا بدن دا را پورته کوي د هم دا معلومی کی چې په برزخ کې روح او بدن جسد د یو بل له جدا جداوي ځکه د حدیث الفاظ کار په دې دلالت کوي حتی یرجعه الله اله جسده تر دې چې واپس بکی الله دا روح د دې مؤمن دی بدن ته یعنی د قیامت نمخ کې دا بدن ته دا نه واپس کیږي بلکې روح ځان لځه کې پروت او بدن ځان لځه کې پروت دی ابن کثیر د دې سنت بارے کوي دا دې بن کثیر الالفاظ دي د دې سند باركي او هو به اسناد صحيح عزيز دا سند صحيح دي عزيز دي دلته عزيز نه مراد یعنی اغه عزيز نه چې اغه اصول حديث کې منګه هو الا يقل رواته عزيز یعنی کران محبوب او عظيم یو عظيم سند دي اجتمع فيه ثلاثه من الائمه الاربعه په دې کې د ائمه او اربعو درې امامان راجم شي وې دي سوق دي اصحاب المضاهب المتبعه اغه اصحاب دي چې د غي د مذاهب او د غي د مسلکونو پیروي کوي شي او رسته د غي پیروکار موجود دي نو د محتض بالقرائن بل بلا قرينه صدا چپې دا د لولې امامان درجه مشوي وي د دې وجې نه د دې حکم ذکر کړي دی چې د دې حکم سده یعنی د خبره واحد محتطب القرائن د حکم سده نو تيسير مصطلح الحديث کې دیوي وحکمه هو, هو ارجح من اي خبر مقبول من اخبار الاحادی د دې حکم داده چې دا به راجح وي ده خبر مقبول خبر واحد هر خبر مقبول نا فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن کچرته ټکراو راشی د خبر محتف بالقرائن سره مع غیره د بلې سره ټکراو راشی تعارض راشی من الاخبار المقبولتی اغه اخبار مقبول او سره نقدم الخبر المحتف بالقرائن یعنی محتف بالقرائن خبر د پی قوت او طاقت پیدا کړي نو دا و یو کیسه مله دي تاغه اضافي امور زائده اغدي تملاو شو چې داغه د وجنا په دی روایت کی یو مضبوطه ال راغه زه امید ده چې ان شاء واحد محتف بالقرائن باندې وتاسو پوهیږي فیس پوهیږي کناسه سر ډکه